Юрма колотилася і колотилася, збиваючись у тісну розбурхану масу. Ось вона хитнулася вбік і, махаючи руками, вигукуючи гасла й прокльони, почала втягуватися до скверу. Пропускають обхід, поінформував Юрко, по алеї, а тоді на майдан. Я кивнув, усе ще роззираючись довкруж. Попереду знову закрутилась Веремія. «Провокатори!» – загорлав чийсь голос. Мене штовхнули, та так, що за малим знову не впав. Юрка десь не стало. Чолов'яга в шкіряній курці виліз на бровку, знімаючи все це на відеоплівку. Юрма сахнулася назад, і я на силу встиг відскочити на узбіччя. Кощава постать у довгелецькому пальті капелюсі з опущеними крисами налетіла на мене як стій. «Ми зіткнулися ніс до носа, і я вперше побачив чоловіка, за яким пильнував от самісінького Майдану. Побачив його витягнуте кощаве лице із псевдокозацькими вусами, побачив його широкий слинявий рот із жовтими конячими зубами, котрі щирилися в розгубленій посмішці. Побачив його небесно-блакитні очі, широко втоплені по боках обличчя, маленькі, по-дитячому, щирі та безпорадні. Очі людини... Котра закрутила одну з найбільш заплутаних справ, які мені довелося провадити за всю свою детективну кар'єру Я вихопився на проспект, одірвавшись від погоні метрів на двісті Була вже восьма вечора, по вулиці засвічувалися ліхтарі Потоці авт від погоні можна було відірватися остаточно Але я проїхав пару кварталів і порушуючи всі правила звернув у вуличку Позаду завищали гальма, голубий пікап, який йшов у лівому ряду, тривожно заблимав поворотом. Гулечка була темною, над хідником понависали густі крони дерев, я скинув газу, обома руками вперся в кермо, напружено дивлячись, праворуч. Авто підстрибнуло на кишці каналізаційного люка, тому з гурканням покотилося в діл. Праворуч став тягтися до Гелецької. Багатоквартирний будинок. У вікна горіло жовте світло. Крізь голі віти дерев видно було миготіння голубих екранів. Я збавив ходу ще більш і, сягнувши на бокове сидіння, взяв два бруски динаміту, прикручені до іржавої арматури. Тротуаром поволеньки чвалала якась бабуся з кумедним песиком. На тому кінці вулички сягнули вогні пікапа. Я задоволено покивав головою. Тоді посмоктав грубу мексиканську сигару, схилившись над кермом, припалив однеї гнота. Праворуч замріли сліпі вітрини гастроному. Тут, подумав я, підводячи очі на темні вікна другого поверху. Перше вікно, друге, третє. Я вистромився в горішній люк авто і розмахнувшись, пожбурив динаміт. Турбіна заривла, кидаючи авто в вглиб вулиці. Газетний кіоск, ліхтар, червоне око світлофора. Пікап майже порівнявся з астрономом, коли я щосили навалився на гальма, смертаючи праворуч. Дерева на цій вулиці росли ще густіше. Сутінь упала було в машину, аж в момент усе до круг осяглося страшним солом'яно-жовтим полум'ям. Холодне повітря струснуло від потужного вибуху, шкло й ковалки рам бризнули, розлітаючись на всі біч, немов із пращі. Хтось закричав, бабуся на тротуарі так і заклякла, роззявши рота. Пікап одне сподіванки було загальмував, та перш ніж звернути в вуличку, я побачив, авто знову наддало ходу і заревівши кинулося навздогін. Я задоволено кивнув. І, попустивши педаль газу, дістав із наплічної кобури парабелума. Тоді, тримаючи кермо одноруч, відкрив бардачок і, добувши звідти глушника, став неквапливо накручувати його на ствол. У динаміку загучав хрипкий голос машиніста. Стало чутно, як у тамбурі, зашипівши, зачинилися двері. А ми поставили на тобі хрест, замислено сказав Шамрай. Наглядаючи, як за шклом пропливає стрімкий силует водонапірної вежі «Старий, та тебе ж викреслили з усіх списків» «Та певно, – сказав я, – певно В Афганістані, як хтось пропадає, то вже назавжди Нам просто не пощастило Коли ми вертались завдання, вертоліт обстріляли І, скоріш за все, продірявили бензобак Ми й протягли всього якихось 20 кілометрів Ну, а тоді машина загорілася я був на тобі місці, кивнув Шамрай. Командування спорядило на розшуки